قرآن محترم عوردن کو مولانا مبتی صرح دیدن سے دا دور اے تصفیر قرآن چی پچاس بارہ شروع شو دا او پا ستر ایت نان میں باندے سر پر لی دا دید امیلائی دو پا تغیر ساتای اشاری تو اید سنت کیسل این سیدیز مرکل دکان نمبر تیس عبدالرحمت لازان از دی مینچوک جنگی را را سوا بی پروپرائی موبائل نمبر 031-170-124 اگر اللہ نار کا یا پڑا کا انہالا کیگی مگر قوم زالی مانو ممنرہ لیکو لیکلیشی مگر زیر ورکا انکی ہو یارا انکی پچاچ ایمان آرہ درست کرامالو نبی یارا بھجوئی نبیتوی غم جانو اوہا کسان چی تقضیب وبرا سیګی دوی تا زاب په زبتا ری چې دوی وفا سکان اوایا زنو امتاز دا جما زغلي خزانه د الله ما زغله خزانه نيشته او نه پیغمبر په غیبو په غیب نو امتاز دا ځ زن فرښتہ دمنې لوي چې ځو فرښتایم نو څه شي در زغلیشته په غیب نه په فریستان دې نو تاسو یې ان اتباع الا ما يها الیا زنو ور پځی کې ګمګردشی چې مګر واشه د ماتا زبندای وهرات شه واه آیا برابر دې هولتون کې معبود باطل مو احد اغلل دن کی افلات تفکرون ایسا فکر نه کوي اوس نه وی د ژوند د تاری ویارو په دې سره اغه لوگو شریکی چې جون بکری شي خپل لپتا نه وې دلاره خمخاج دی ویری د او مشارا اخلقو لارا جرابلی اقبل رابو من ما خام یعنیار واخو اراده کئی درزاد ما عرائی کامین حسابی من شئی او نشت دستا پتابان جی داغی دعملن من حسابی کاملی من شئی او او نشت دستا رزقو نشت پتا دا ری درې زمنه سه ان نو است دا ری زمنه رزق زوار قوم پس شری دی لالا نصیبا د اول عقبہ دارنګې نو آزمایل او باز دی په بازړه دې په اړ دی وای آیا دا گزان دی چې سان ګر د الله په دوی باندې زمون درمځه تری ډېر پور اگرې نیوب اینه ده الله ډیر پوها به شکر گزارو زبا الله ته شکر گزاره کاړیدم او کلاچرا شتا سدا مؤمنانو زمو پناه کو چمانه کلاچرا شتا سدا خلل چمانه زمو پناه کو نو سلام دې پتا وسو نو سلام قراتلن کې کوي حضرت پیرم سلام علیک ته سلام وکړه سلامتیه پتا وسو هر کل راشئی خوش آمدید سلام کلی مانے رازی قبرستان پر این تیری سلام وایا سلام علیکم دیار قوم مومینین انتم صلفنا ونحن براثار واننا انشاءاللہ بکم لاحقون اگر سلام دعا سلام مردگان دعا است مرد پر دعا دے چلا تاثر مصیبتن لیرکی دانچار یاوری فقول سلام علیکم وا امکلل کہر بستع سوزبان کول د مهربانی یقینا چا جگر تاسو نه بټ نه پوی بیا ته و وستو پزدی نه ازلاو قرغمالو د الله دی بخل کی مهربان دوی ما چې سرګن شي لارج مجرمانو ایلک بل تکه در درځی کار وخدغه و اده قوام کنه چه پچافه دلگی چه مجیم معلومومه و از زمانی کرشیم رد شرک فل عبادت زمانی کرشیم چه بندگی حکم دا خلقو چه تاظره بلی بید اللانه و از نور پسی که کم استاز و خاشاتو یقیناً په پتاو کې او نبایمزا ده ادایت مندن کنن و از زمانی پتلیل بانی اخ پلغب او تاسو تکذیب وکړل <سؤال> دا نشته رماڅهګه هغه شي تلوار کوی ما سره تلوار کوی با سره نشته فیصله مگر د پادشاه الله بیان حق هغه دغه فیصله کوم کی اوه رد شرک تصرف کوي کای کجای ما زغه شي تلوار کوی بده فیصله بشي زمای استاد سرمنځ الله خپي بظالمانو پاس اللہ صورتی چابیانی تا غیب غیب پو کوٹا کے بند تالا لگی دلی نا پوئی گی پاگیو اللہ او پوئی گی پاسی چپا بوجی گی پا دریابنگی نا پریوزی یو پانا مگر اللہ پی پوئی گی نا یودانا پتیارو دوزمکو که نا دو نا وچو مگر آرزو پا علم دا اللہ که دی ارسو پہلم دا اللہ کی دی پوڑا اللہ سچ پہوچو کی دی او زبو در ایابنو کی نپریوزی جوا پانا مگر اللہ بھی پوئی گی نیو دانا پتیاروز عزمک کی مگر اللہ بھی پوئی گی عزمک دا پاسا اللہ بھی پوئی گی عبود پاسا اللہ بھی پوئی گی ارسو اللہ خبردارو وَلَا رَدْبِ وَلَا آئیہ بِسو نو لام دو نو وچو نو نا ونی او نا جواہیر یابیس جواہیر مرغللی اللہ پی پوئیگی وَلَا رَدْبِين وَلَا یابیس نا لامده و نا وچ نا ونی او نا مرغللی مگر اللہ پی پوئیگی نا لن جندی وَلَا یابیس نا وچ مڑی اللہ پی پوئیگی لام دې وڅو جندې مړي الله دې بوېږي شنو بوتي الله دې بوېږي عظمکل کې دندې جواهرات الله دې بوېږي ارزبان الله په دې في کتاب المؤمن لوی محفوظ کې د الله په علم کې الله زاد دې چاغلي تاسو لر په شپه کې او پوریږي پاه شي ستاسکار کوې سنما یب آسو کن فیو بیا پورتکی تاسو لرا پروزی کی پویختوب چې کی چو پرکڑی شانیٹم مکرارا بیا دی اللہ طرف تا واپس کتل دیستا سو بیا پخبر در تاسو تا فارشی جوی تاسو کن ان کی آگر دستورا وار پکل بنیانو لیگی پتاس بانی حفاظت کن ان کی ترا گئی چرایو تنستاسو مارګ وفات بګیا غلا را ملائک زمونږه اغي کمه جات نه کای رسوال نه کای تو وفات رسولنا وفات را رسولنا زمون ملائک زم ذکر کړي یو حضرت اسلام مرچا صاحب کبس کول نه راجوایا رسولنا قران وای چونکی ملائکو مشهر اگا عزرحیل علیہ السلام دے تانیدار چاپا ہووالا نو تانیدار نووی پولیسی کو مشرد دے دے نسبت تکی کی توافت و رسولونا نو بیابو آپس الله حجدوی اللہ تا چه مزدگار دے پا حاق اللہ لحل حکم خبردار یو الله لحل فیصلہ اگر زرحیل صاحب کا انکی او آسوک دے چه خلاص بگی تازلارا جو مصیبتونو وروجو دریا بولونا چرابه دیوا پاجزای زرافو پټه کتا خلاص کوموږه د دې مصیبتنا نو شبا مون تم واحدینولنا و یا خلاص خلاص وکیتاسره دینا د هر مصیبتنا بیا تاسو رو کوئی قادر پدی چې مقرر کی پتاه سنا عذاب پاسه تاسو نه لاندې تاسو نه <coughs> باران او کتنا پسلنے کے لڑا برنا ناکار باچان کتنا ناکار رعیت یا گڑ وڑ بگیتا سلالا پڑلو پاٹو کی چو سا کئی بازتا ستا تکفیر دبازو یو بل بے کافر کوئی بازا باز یو بل تکلیف برسوئی حرب جگڑا او ګور څنګه موږ وروه اتونه خامخاج دې ځان پوه کې تدزیبی کړو په دېستا کوه ماغه حال د دې د حق اوه نیمځه پتاوزبنه زموارو زې ساس په عمل او کې لېما نیمځه پتاوزبنه زموارو زنیمستا حفيظ على اعمالکم زې س تاس په اعمالو صاحبز غنیمه او نیمځه چه امنا او کم من الکفری چه زو منی کم تاسو لردو کفر نا نیم زو زموارو چه مجبور کم تاسو لردو پا ایمان تاسو منی نا نیم زو زموار مجبور کم تاسو پا ایمان زو نیم زموارو هر خبره دی پارد وقت مقرارو ادری دل دی وقت مقرارو زرزه چه پاو باشایو بلای چې د وینې خلاص چې شروکی ای زموږ باتون وبو بتلان کې مخوارو دوینه مکه نوار سره تر هغه چې شروشي په خبرو ورکه او قهیر کړو دانه شیطان کې ناشتي نو مکه نا پس د یان سره قوم ظالمانو انشره با خلقو جرید الله نه دغه دي لیکن پندې هم غاجو دی د الله نه پریدا ګسان چا ویولېس خپل دین نه را ټوکو تماشا دین سره ټوکې وکړه یا لایب او ولاوا ټوک نه دین جوړ کړو ګب شپ کو ټوک دین جوړ کړو خداو وص دفل نه ده ګب شپ دنو ګب شپ دین جوړ کړو دوکې کې واچو ذیلار ژوند دنیا نسې دوګب لري سره انتم سره نو پسونو الله چا حلاق نشی ہوتا نا گرفتار نشی ہوتا نا پس ابب دائجی کرو نبی آئی لرا دی نفس لرا بید اللہ نسوک معاوی نا نسوک صفارشی کفیدی آور کولو وابن قستشی دانی ایسا دا خلق دے گرفتار شوی پس ابب دائجی دوی کرو دوی دا پار دا سکاک دا گرم بو اوزاب دا درسا ان کے پس ابب دائجی دوی کافران رب ته شریک په دعا او ايمان برابر پیدا لا نه او کو چې فائدنه شر رسوله مونږ ته زړه نشیلر کورو زمنګ نه مونږه په ذکر شو په پر پندو په داینه چې داترا را مونږ ته الله پسند لا قوس چې پریشان کړی دلاله شیطانانو پزمک کې ह्रदय د مستراب دي پریشان دله ملګری راوی دله راهدات سره مونږ او یا کینن هدایت د الله هغه دیادت متامل شوه چې موږاړه کې دود پال دربد مخلوقات او قائم کایمو جوړیریږي د الله نه اعزا او ولزی له اتو شرون الله ذات دې چې الله به تاسو مخکره شي الله ذات دې په یاد کړی د اسمانو زموکه په هاکو اوږي چي... <تصفح> الله ذات دې په یاد کړی اسمانو زموکه وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ او رچ وایشه نو بشي خبردار د په حق ولَهُ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي خاص اغلل اختیار او رځ چوبه بوکلی شي په 15 لکه عالم دی په وغه وخت راه یعنی ارز الله دې بدګه هغه حکمت واره خبردار رد مشرکین بل عباد الصالحین قال جو ایبراهيم علی السلام خپل بلار ازر تا نو می تاریخو ازر صفات لقب معنا مو اوج کو کولی نذیک کغلی جو د حق نه بی وجاج یعنی الحق ایت جوڑے اسنام لا لیا نیکانو بندګارن مدبرګار اسنان جمع د سنم سنم جسد لیک بندا الملل کې یو سلو ایتیم صفحه کی شارستانی مانا کئی زوینم تا علا دا اقوم استا پو گمرائز در کنده کی داننگی منگو خو ابراہیم علیہ السلام تا ملکوت و سماوات والارزو پیدایش دا اسمان ملکوت و سماوات والارزو بادشای دا اسمان ملکوت و سماوات والارزو دلائل دا اسمان دې لپاره شته دې یقین کول غوا نه پس کراچی پټه شو په دمنیش په نو لیدا استوره مشتري ولید نو ایبراهیم علی السلام ها ذا ربی ها ربی ای دې ز ماره کې دېشي کلام علا سبیل ارقالنا لوګنو وا غوړ د سوسکا لیک انتظار وکړ نو کله چې دوب شو استوري نو ویزا مینا نو کوم دوبې ته کوزارا پس کله جوړې دنوار پړا کوون کې نو وی ایدہ زما راګی دې شي کله جوړوبښوانوار نو وی کله دانو را کړم اترب زما و پس کله دنوار پړا کوون کې نو وی زوارب کې لوی فسکرای جړک شنواره نو لیوا کومو جمع زینبه زاردا 11 کويو ما کړی خپل مخ د پاره ذات چې په دې کړی اسمانوږه مګه په توحید نیمزاد مشرکانونه وحاج جه قومه هغه جگړوکړه سره کوم در نو یو جگړی کوی ما سره په بارد لای کی و اقذ هذان الله ہدایت را کړې ما تا ابراهيم عليه السلام کای دې لټلې اول 40 سال اسلام جندېره ذین مسمان بیا وليکاو چا عمر دې زم اوسوک چې زمانه ورنه ملي لو کافر بیا بیا وختمکه کافر وی مخی کافیر ایچی پخفلی لیکولی چې احسان اسلام برده او کنوی مخی کافیر بیا بیاد سم شم او بیاد پیغمبر شم ویدر در پیغمبر مخی لا کافیری بی آو ابراہیم علی اسلام تو کورا ابراہیم علی اسلام نورتوی حاضر ربی و بیمانا دا حاضر ربی دیتو ایک کلام علی سبیلی ارخای العنام واگل افسر کرو دیزو مارب کی کې دیزو مارب کی دیشی دیزو مارب کی دیشی ہاریو بنی خفل اللہ جی ڈو بید اللہ جی گو رئی چھو دو بیگی ناغلان شکے دے اندری وادی مرو تو لا حب اللہ فلی کو چون خرید اگر کلام علی سبیل ار خائل انا اوبر القرآن فوائی لا اللہ میاں دنی یا دی مزاری دا لم داخل شو دی مزاری بن لم داخل شو ماضی منفی کرز دی کہ ایدان نورا کری ما ترم زمان پخا نو پخان الله مال ایدائت را کری وقد حدا انی اللہ مالا دوختن ایدائت را کری دی ماضی سی غوائی انی وجہت وجہیا پخانی بی مخالات کری دا ابراهيم عليه السلام د وخت نه موحد د وخت نه مؤمن دی زين عليهقام دا جاناستا شر کوئی باځل زده چاګا ټکرونه نه هریګ مگر دا چخه خویزره زمما زده شی فرغ دے رب زمما د عرشنا په لحاظ دیلم پننه غلې څنګه یې عليهقام دا جاناستا شر کوئی تاسو نه هریګی چې شر کوئی الله سره څنګه زره عليهګ په دې په پس کمیدو دوار ڈالنو ڈیر لیاک دی پو آمانو کئی ایتاو سپریدون کی آخلص چیمانی راڑو ولم یلبیسو ایمانو بی ظلمینو ندیو زیکر اقفل ایمان سر شرکو ایمان سر ظلم نیو زیشوی داز بسو پی صحابہ حیران شو نوی دانا یا بنی اللہ تشرک باللہ ان شرک اللہ ظلم نازیم شرک لوی ظلم دے ایمان سره د شرک ملاوت چې پګنی ګناه خو د مؤمن نې کی او چې ایمان سره د شرک ملاوت نه آخره چې مان راړو یو ځای نکړو ایمان سره شرک نو دا به سم دي دامن دې د دې هفته داود الله زمنګا مون ورکو دای ابراهیم علی السلام تا دا بکو مونږه ته په درجو سره جاره زمن خوږي یعین رب ستاده حکمت وال عالم منقوبا خلاقا للا عساق و یاقوب تول لما منقی حدایت ورکرو نوو علیه السلام لما منقی حدایت ورکرو پوخا دا قد اولادنا داود و سلیمان تا اویب یوسف و موسا و آرون دارنگ منقی بدل ورکو احسان کون کو لارا زکریہ و ایسا علیہ استا تولو دا صالحان ایسماعیل یسا یونسلوت تا تول منقی ورکرو پا مخلوقات سو دا پلاران از دوی سو دا اولاد از زورونو جوړوي نه مونږ ورکلو دوی لاره مونږه دا ورکلو دوی ته دلاره نهږي د انبيانو ذکر جوړ راجبا لدافت ده بګه نیکونه یو ذکر کړو ابراهيم اسحاق یاقوب نوو نو نیکونه دي جدود انبياله مسالم او با چا جوړ ځای کړو داوود او دا سليمان دې ایوب یوسف موسی هارون ډېر صبرګر زکریا یحیی عیسا و الیاس ډېر شوهرت ندشي اسماعیل و یاسا یونس الوت وعداینمو مو هیدا د ورګو د ویتا دلاري دی دیریدا تلای دات ورګي پړی زرا چاله را چکو خدالا د خپل بریانو کدی شرک کړي نو برباد شي به د دنیا جوړوونکی دا خلق موږ ورکو کتاب دانشمن دي او پیغمبري دغه مسلام عليه السلام کینکار وکړو پدې سره دی نو موږ او کلنا بیا قومانه موږ وال کړي پدې سره او په منبیا دې دین انکار کوم کی دغه بي عليه السلام حد الله فبهدا مقتدی هو اذا تركه جلال الله پس پریکو دام بیاو اقتدا وک اوانه خوان تاسو نه په دی سیواز نه دا مگر پند پر خلق دی قدرونو کړد الله په قدر کولو سره دی تعظیم اون کړد الله په خو تعظیم کولو سره ما وصفو حق توصیفی دی د الله صفات بیان نکړه په خو صفات بیان کولو سره ګلچوي دې نظر علی ګل الله په بنده باندې سو په بنده باندې نظر علی ګل چې نظر علی ګل نو وا چار علی کتاب آ کتاب jira ګرو پوي موسی علی سلامو روانو هدا د پخلق ګردوي هغه پانه پانه اکار په لګ پډو ډیر خو له شو تاسو دا اجنه والا پس پری دو لالا په باطله کې لابلې او دا کې دا مونږ را د لاره مبارک تصدیق کوون غواکې دا جمع کې دې دینې دې زړه پښ دوی راي مکیواله ام القرا ام القرا وای زګه کلي ټول جمع دې کنه موئستمع القرا ام القرا وای زګه دا مکډرلو یاده لکه څنګه چې تعظیم دادم دا وره مور تعظیم پکاتا کرا دانسی دمکی کتازیم العم یا تول خلق قصد که دمکی هر یو روان دے هر یو روان دے مکی تا اچھا روان دے اراده خوش الله اللہ لبابو دی او بل قرآن لینن الناس یا امونها او چار زفر داویر او ومن حولا طول دنیا ابن عباس مانا کئی او یا ریتا مکی والا او طول دنیا رضی اللہ عنہو اوہ خلق جمان ناری پا آخرات ایمان ناری پا دا او دی پا خلم و دنو حفاظت کئی زجر سوک دیدلوی ظالم دا چانا چجو کرو پا اللہ بنی دروگ پا اللہ دروگ وائی یاوی وائش ارماتا حال دا داږي واینه د شېد د تهس لکه قاضیانه او ژب جوای زبل علیکم بشان دا وی چرای کلی الله زبې جوړم کته دېلې کلی ځالیمانو پس او ته د مرګې بي فرښتې او د بګي خپل اسونه اخریجو انفسه قوم او به سيقل روحنا داخل بدننا مونږ ورته لاس کونه دې ګنتا یا اخری جو انفوسا قوم او باسی اخبر نفسون دا عذابنا او باسی زن دا عذابنا کواس لرئی نن سزاور پولشتاوستا سزا دا ذلاتا پسودا ایتا سیب اللہ بانینا مناسب ویتا سودا تلگ اللہ نلوی کون کی یقین اللہ کما غلطناكم اولا مره لکه څنګه چې موږ په ډېر کړو ته اوسلره تاسو پریو غوړو هغه چې موږ در ته اوستا خولناكم اكنناكم چې موږ در ته اوستا خولناكم ملګناكم چې موږ مالکانه کړوایي سمور ته کې روس داخله شغان ټول روس پریو غوړو موږ نوته اوسره څه پرشانسته او خلل ستاسو غومان کو چاغې دې په تاسو کې صدر یقینا پرځو ستاسو د منځمینه او روح شو د تاسو نه حیوي تاسو غومان غون کې تاسو غومان کولا چې دې بشي تاسو سفارښانو تاسو غومان کولا چې قیامت نشته دلاله عقليا یقینا الله یې لهونکو دانی او داړو کې وبازي جون دي لارالمړیلا او ويستون ګيره مړیلا ده جون دينا دا چې وتونواله الله دې چرتا تاسو ورلو شوي چریګنا اگئی اگئی ده چریګنا مشرک نمو واحد امو واحد نمشرکه شلاون ګره زبالا برزور ایشبا د پاره رامو نورس بوګمای د بازا بو دا نن دا زو زور ورله مواله الله ذات دې جوګرزه تاسو سره استوري چې لار مهمه پدې سره په تیارو دوچو دریا بونو یقینا مواجه کین اخي او قوم لری چې پويږي الله ذات دې پیدا کوي تاسو لپاره د یو نفستا فمستقر ومستودع نو درې دل دي لوګانه په دنیا کې او مستودع درې دل دي ابراهيم کې مستودع امانت یو خدای دل دي په کابر کې یا مستقر لوګونه ودری دل دی په دنیا کې نو بیا کې خپل دی په قبر په قبر کې مستقر لوګونه ودری دل دی په دل دی په ځمکا نو بیان کې وغدل دی په قبر کې واقعاً مږه زره کړی دی نه کې او قوملارې چوپويږي الله دی دې جوارای دبرن اوبو پس مږه بازو په دې سر ازر غوريدار شي پس مږه بازو داینه سر شنوالي او بازو دا نه داني یوټي یوټي ازو کجور نه د څنګه دا نه قنوان داني یا قونچې راځون او باغچی دا هم گورو دو خونو دانارو برابر پو رنگ کے غیرمتشا برابر پو پانو کے او نا برابر پو میوک کے میووائی بل شاند دا او پانو بل شاند دا پانشن دا او میوو دا سرا برابر پو پانو کے او نا برابر پو میوک کے یا برابر پران کې او نه برابر په خوان کې رنگ یو شان دی وی ځاګه بدل وی مشتبهان و غیر متشابه او غور ای دامی وته کله چې می په خشی یقینا پدې لنقي او قوم لجمعان لري رد مشرکین بل جن بل ملائکه دیو ورځو الله علیه رضا داران د پیرانو حال دا ایجی پیدا کری دھولا الله اللہ دیشور کر اللہ لارا زامن اولو نبی دلیل پاکی دا اللہ لارا وچت دا اللہ لارا اشنی چودی بیانی ناشنا پیدا کری دا اثمان ورسمہ کا سرنگی بھئی اغد پارا اللہ کو الله دا اغدارا خضا پیدا کرے ارشی لارا ادب پارشی بنی پوا لا صفتنو والا اللہ رب استاسو لا الہ الا ہو نشت دوگلات دیبادت مکر آغا پیدا کون که پس بنده او پیدا آدھا پارشید زموار لاکتو دری کول افسار وہوا یودری کول افسار نشراکو لاکتو دری کول افسار نشراکی رولی اغلا رسترگی او آغا را گره سرگولارا نوینی حیث توک اللہ لارا پدی دنیا کے اللہ وینی حرچا لارا ہاں چکلا قیامت کے دا باقا استرگیشی او باقا دار شی بیا با رب العزت دیدار بنصیب کی خوش قسمت ہوتا آگا دا میرا بان خبردار یقین ناغلی تاوستا دلائلی تاوستا رب دو طرفا پس سوک چی پوششو نفیدائی زان لارا سوک چی انشو گمراہ شو نتفالیہ سزاد پاو او نمز پتاو سبان افاظت کا انکے دارنگی مونگ ارو آیا تو نا دین پارا تو یو آئی داراستا چاند ازدہ کری وا داراستا اگز زڑا خبر دی او کرو داراستا خاصمتا و جگڑی دی جوڑی کری سم روک کلی او جگڑی دی جوڑی کری ادین پارا چی او داد پارا کم چی بوئی گی چاند میں ازدہ کری قرآن وایا ور پسې جدا کیدا چې واشې د تاته ستاسو رب دې طرفه هغه کتاب کی دلی کلی دی لا اله الا هو نشې استغلاس د عبادت مګرا هغه کتاب کې لپاره و عارض عن المشرکین مشرکان په شډې ډېډل مزدو نو دا معنا ده عارض عن المشرکین تمخواروا دې لاس لاس لا تستبيوا تاويق رضا الله و اعراض کو دې ورپسې مزونه کوي اوس دې جوړول کوم عن المشركين دا امر نه ده د مشرکاننا مشرکانو د مخ اړې اعراض وکي و, و عن المشرکین که خواخه د الله د زور دی ایمان ما شرک کو دې به شرک خو جبري ایمان د الله نه نره ګور زلمنګ ته لاره په دې باندې حفاظت کې او نه ته په دې باندې زموار او بيستي موږ دا اصل کوچره باندې بيدللانه پس بيستي دوی کې دل الله په دشمني سره نه پهن ما بخبره دې موکو داري منخصدا کړه دلدار عمل دی بیا خپل طرف ته واپس کې دل دی پس خبر بوهر کې دوی لاره په اجريو دوی څو غوندونو غړب الله څو څو غوندونه کره شې دوی تنخه ندی به ما نه ای پاهه معجزہ راشی نبی ایمان راو جواب هوا نه الله څنګه زمہ پر از کی ندی و ما دو معنی صاحب یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ما درې هي زور نشته معجزیتہ نمان دا سشي په کړه تاسو لر او صاحب چنخ رایشی نو دو ایمان نراری تاس چاویدو تاس شی پوکڑی چنخ رایشی نو ایمان نراری ہی ضرورت نشتجی تاس چا پوکڑید چنخ رایشی نو دو ایمان نراری دوی ممانا فلانی معجز رایشنو منگ بی ایمان نرارو نسی شی پوکڑی لر او کفارو قصد آئی شراشی نخانو بیاب هم ایمان نراری زکی ایمان نرارل موقوف سپو معجزہ پوری خونه دا اتیانت معجزی پوری ایمان سپو معقوف خونه لے واپر او ضلون دوی اس طریقی دوی لکسنگج دوی ایمان نورا وریا والدالو پری برو دوی لے پسرکشو دوی کی سرکر دانا کمونگ را لگلے دوی تا ملائکو او خبرې کرے دوی سر مروه منګره جمکړې په دې منارشه مخامخ به به بل دی نه دې دې منالونکی مگر دا چکو خدای الله لیکن دې دودې نه پواله دا یې منګر زولې هر پیغمبر لاره دشمنان د شیطانان د انسانانو د پیريانو نو وسوسه یې چې باز دې باز تا علما خبرې دې دوی کې زخروف ملمع خبرات لاندی گلت دیو پاس سرو رنگ ورکره کخوف دیرا پستا دیبنو کل داکار پس پرید دوی لارا دیبنو کل کفر پس پرید دوی لارا آجی دوی جوڑائی ولی تصوحی لئے افیدت لا یمنون بل مالکی گیدتا ضرورت آخلقوچی مندر آری پا آخرات دو زرد تو خوک آوری کفریات مالکی دغه بارځ دی خوشاله جباړه دغه بارځ دی کیه چې نو چې کله منازره جوړ شي نو ته به خاموش نشئ اخر کې وایا اف غیر الله دغه حکما تاسو ما مخکړه یا به د الله رسول دوم پرېشلا کوم کی الله ذات د جرا لیکره دا کتاب واضح او خلاص چې موږ ورکو دې کتاب پويږي او منزلونو دے درادی کلشی استاد رب در طرف بحاقو نمکی کا دشک کونکونا پورا شو حکم در رب استاد رشتیہو در انصافو نشتہ دے بدل انکی دو حکم دلال رسوکو او اللہ دے اور دنکی آلیمو کتا تا بیداری کلوڑی رو دا چاچ پوزمک گی نو گمرا بگی تالال دلال اللانا دینو ور پسی کی گی مکر دو گمانو او نجدوی یقینا رب اصلاح خب ہوئی که باد چاچو کم راشود الارداللہ نا خب ہوئی که پیدایت من دون کو بانده اول ایسا ختم شوا پرد شرک اعتقادی که فکلو من مازو که رسماللہ نا رد شرک فیلی اگر سوزو ناچه اللہ ندی بند کلی نپزانسلہ بنده پس قرائد آشی ناچی آت کلشو نمداللہ پاگو کایتا سود الله پای تو ایمان لره انکی سریتا سولارا جنو خورای دا شنا اچات کر شنو د الله پاغه یقینا واجکره تا است الله کوم ځای کې واجکره وي سورته نو سورته مایه د نہ پدې سورته انعام کې الله واضح کړو اوستوي ماضي راغلي نو د ماضي د پاره د تحقیق راځي یقینا پدې سورته کې واضح کړل الله حلال او حرام یقینا واضح کې تاسو الله اج بنکړې پتاسو مگر اج مجتاز مجبور شو یا تا یقینا ډېر گمراهي په خپل خواشاتو به علما یقینا به زه خپلږي کو پریده ای ظاہر گونا باتم گونا شرک اعتقادی و فیلی یقین آخران چکی گونا سزاب ورکل شد ریتا پا سبب دا دیو جوڑا انکی مخورا یو دا غشی ناچی آنکرشنم دا اللہ پاو یقین اندار فیسکو دا اللہ نم ندارستیشوی چرف چور گوڑی حلواء مخورا یقین ان مجورانو وڅو سي عزيز دوستانو دایي جگړه کوي تا اوسره وګورئ خوړلي ته داسې وای وای نتا تمومه کته اوس ومنل دا وای او اخره انکم لا مشرکون یقینا تاسو به یې پاخه مشرکان انکم لا مشرکون ان دتحقیق لا دتایید جمله اسميه الله ذکر کړي ایا اصول چیمی مارا مارو فای ایناو نو جنده میکره پا توحید مشرک مارده مو واحد ده جنده لیکن پا دلیل نپایده مسلا نشم کوله و جالنا لہو نورانا منگو گرزو آگل رانا قرآن میورتیز دکڑا ما الله توحیدی مانا خو قرآن دی نو گلی زال لا توحید ام در در کرو لاسکی باتی ام در کرو اوز باتی وحا مار لرن اوز نیغ ماران لرمانان باو آوری ماران جی بے هر وقت خطرہ وحا لیکن اوز اللہ در باتی در کرو اوز در باتی بانی کارواخل رنہ کو لاسکی گرزو اممو گرزو آوات پا چګرځي پای زرا په مېز دخل کوکه پشان ته داوځاره چې مثال لا راي پتيارو کې نه به وتی دن کې را نه دارنګي خځدا کړو شو کافرو او آجو او کون کې دارنګي مونږ ورځوله بار کړي کې مشران یاني د مجرمانو چې تدبیر کړي د علا قدمو مومنانو خو یې څه دوی تدبیر نه کوي مگر دا فرزانونو دوی نه بوېږي ګلای شرعې دې تناخه نوای دې یقین نه کول ترې چې راګرسمه تا پښانت دایې جو ورکړې شو پیغمبران د الله تعالی الله خواږي چې کوم ځای کې چې ګرځي خپل پیغمبري لاره الله خواي د محمد رسول الله صلی الله علیه پیغمبر کړي عمر سيګي مجرمه او ذلت الله سزا عذاب صحه په سوځدای دې چلګون کې بچاره چې را او ګر الله چې داتور کې دتا نو کولاږي سناد هغه د پاره اسلام او چاره چې راځه او کی چګمرا کیا نو ګرځي سناد هغه تن صاحه لکه چېږي باره تبو چې بارهږي داږي ګرځي الله په دې تلل را په خو کو چې من نر اری دا دلاله ربستانه یو یقین منګوازه کړی نه شي او کوم لاره چې پنه دوی دپاہ کور دو سلامتی آدو دو رب سگا اللہ دے معاوین دو دو دے بارشو دے کونکی آواروازو چجاون بکی دوی ٹولو لڑا اللہ اور ٹول کیا دے پیریانو تاسو ڈیر کرتا بیداد انسانانونا یا ڈیر کر گمرا دنسانانونا دی دیر آن گمرا کرو نو دوستان دو دی دی دو دے انسانانونا اللہ فیدا غستے ہو باز سمونگو دا بازو موږ راځوړو خپل نه دې دا چې دا موږ له مقرور کړه الله ور دے زایل تاسو مې شپه پای پای کې الا ماشاء الله مگر دا چې الله نور عذاب بزیات کې عذاب یې کې یقینا دا به سره حکمت والا عالم داری موږ ورو باز سالمان باز تا پسو د دې کوونکی او ټول کې دې پیرانو د انسانانو ای نور هغه له تاسو پیغمبران استاد وزینوزنه بیانول په تاسو باندې زمایاتونه یوه ورځ دا زلاله د دې په شهادت دی روزینه او بواید شهادت کوم په خپل نفسونو دوکاجه جلو کې په خپل ځانو دا په چې نشته د ربي ستای چې الهي کلو والا او آل دا غوینه خبره تر هغه چې تغمبر ہو نیگی دیان الله اللہ سزاور گئی حرطور دو پارا درجی داری نجدوی کرو او ندر ابستان خبر دائش نجدوی کری اور ابستان پی برواق خواند در محربان ای که خوخی دا اللہ بو بجی تاؤس لارا پاتی بگی پس تاؤس لار چالارش خوخی دا اللہ سنگا پیدا کرو تاؤس لارا اولاد دقوان بلنا یقین ناشی تاؤس لارا اشین را تلن گیرے او نه تا زه کمزوري کوم کی لا لا لا اوایا وازمکم عملوکي تخفل خيالو زې ما عمل کوم کی زردجه په بشي سوق د شيله شباغل انجام د اخراتو یقینا نکم بيږي ظالمان دې ګرځي الله لرا دا شي ناتې په لړ کړه لوپسلو ته ډنګارونه باراخه وای دالې په اړه د الله په خپل او دا یې زموږ شریکان وځای <ساوع> دې د شریکانو لپاره نن راځياله تا اقتی ولا لاره اگر دې د شریکانو ته کدارید د دانې نص 10 سره وزایشي ګوره خیر دې نشته اګوره شر دانو نه دلته خیر دې الله غفور رحیم دې ډیر <خخخ> بدداش دې فیصله کوم کی ارسل الله پیدا کړو <خخ> پسل الله پیدا کړو وا الله پیدا کړو دا زلورو ما ا سپاده بابمو کرل دا زفلانی می اړه ده و بتبختہ داږي خستګہ ډیرولاله د مشرکانو نه وجل دا اولاد د مشرکانو چہلا کی دی لالا زدو دو قربانو بچیم نبی اسلام فرمای اسماعیل زبیولاہ عبد الله چلسلا عبدالمطلب دله زلا حسنی واچوله لبی اشپک شلی اوخانی ورغلط دی خلاص کړ او شیا حسین بن بانی بچی علی چې ګرد ورکی په دوی باندې دین دوی دو دو. کفخواوی د زور دی ایمان کفخواوی د الله دو زور دی ایمان دی باندې کړی دا کار پس پرې د ویلا را چې دوی جوړی وای دی دا دنګر پس خپل پمږ ده باندې دا پمږ نه زلا دا دا په موږ نه زی قرغ نه ورګی دا ان مګرا چکه کوسمنګ په خپل خیال څه ډنګار بنفي شادی لکه حام څه ډنګار نه یې نن دلته پاله د ورځې د ورځې نه پاګه بدل ورګی د ویل الله سزا ورګی د ویل الله پهږي د ویلونکې واج دي سچ په خړو دې ډنګارو کې دي خاص زموناره نه ولاله باندې کو به کبی مردارو نو دوی دی پاغی که صدارو بزلب ورکی دوی لر دوی دی دینو یقینا اللہ را حکمت والا عالم یقینا انتا وانی انتا آکستانو چوی وجه اخبر اولادو دو وجد بیو کفتیانا پی علما او بانکو اگا چوار کرو دوی لر اللہ دو د درو جرولو نبا اللہ باندی یقینا گمراہ شدوی ندی دوی لر کی او بیا دلائل اللہ از داده چی پیدا کری ری بار چی چد شی رنگ پر رنگ خوندو او خوانه و نار برابر پر رنگ که نا برابر پر خوند که خورای از که خورای دمی وداللہ نا کلچ می وراری ورکی حق داللہ پر رسی ری نو پینزیش من تاجد نیش ده چی زکات بالای چی پینزیش منوی یوم حسادی ری بلو که کلس سی ری ایک دو سی ری هو اتم دانب الا سماي شلم دانب وبازي ها پینزیش منه حکومت عشر دناخلي هغه کلي کې ورکا اهنه په مسله کې او شریک مکوې اکینه لامین نه کوي مشرکان سره سود دنګرونا بار وړلو د پاره د 12 سو الله يو حمولتن وفرشا سود دنګرونا بار وړلو د پاره د 12 سو الله يو او لري نو سبا ارسا دپارا سوال لئی او سارس په لئی پا خرابا ریوی کئی نو کئی دین او سو من سو چلو کو اشوائی مات وئی ازلی دا خواجی منگوئی یو کاسا چه چه چه تباچا خبر کروا یو کاسا یو کوری جی مات وئی آری اللہ که نستاب والی کولا آری دی دانوشی دا کوم کومو چبزمم جورو ماتوی و من الانام حمولتا و فرشا سو دډنګرونه د پاره د بارولوی دي هر بارولوی د پاره دي و فرشا د بار سوار لې ان وې د پاره غارتو ان د پخره تلې وې کوي اوري اور ان لکسوږه کو کنه سب تتميذ درکشته او غلیشته ومن طقطله تمیز دې دې زو کوه ماته دې ولي تا ولي کوله اری من رازق کوم الله قریه ځا شي نا شریف درکره تاسو الله مور په ذکیږي د قدمونو د شیطان شیطان تاسو د دشمن سرګانو اته جوړې دې د غړو نه دعا د دوران اران بنکړی الله یا دوار مادي یا دا چې شامل وي پاغه ارهام دونځه یې نو کومي وي خبر راګه ماتا په انم ګېرښتینې او دوخان نو دوا د ګېر نو دوا وای دوران اران الله یا دوار مادي یا دا چې شامل وي پاغه ارهام کله چې بیان کول تا وساله پرې څو غړې لوی ظالم دا جانا چې جوړ په الله باندې دروغ چې گمراهي خلک پنابو یا یو یقین الله دې نور کې کوم زړ ایمان وتا اوایا نمم ماج وا شرمات باندې په خورون کې باندې چې خوریاګ مگر دا جی مردار یا ویلی پشړبایږي یا وګاره څنګه یقین نه د فسر دې چې څنګه کړې شي بيدلاله په نړۍ په سور کې شي مشغوره نوي باغې هر نه دېړي دن کې نوي ذاته کوم کې رب استا پس رب استا د مخون کې او په خلکو او اوتو مونږ بنکړو برخ هر مخ کې واله زې زفور مخ کې واله ازو غانو نه غړو نه مونږ بنکړو په وای باندې واګروا له الله ما مگر آغواز گا چه بار کرو پرنگو نو ایلا ما حملت زورو ما آوی الحوایا مگر آغواز گا چو چت کرو پتنانو یا زور شاگانو اوی الحوایا یا بار کرو پرنگو نو یا آغواز گا چه ازشی اٹو گسارا دا اللہ پی بن کرو دا من سزاور کرو دیلارا پس ابت زیاده کدوی تغذیب اکڑا نووی عرب استاسو خوان در احمد در فراغه انا واپس کیه عذاب دارا دو کو مجرمانو نه او بوای مشرکان کخو خید اللہ منگ بشرک نو کرے انا زمون مشرانو او پا بد کار کد اللہ خوشحالی نوی منگ بنو بن کریسو دارنگی تغذیب کرو پخانو پخانو مدائوی ترہ ری جو سکا عذاب زمونگا او ایسن اتاثر دلیلو نو باسی آغا مونگر را نو ارپسی کی گئی مگر دو گمانو نئی تاثر او مگر اٹ کلیانو او آیا اللہ دلیل لازمو خجت لازم شو الله د دو زورد ایداتو ایدات بور کرو تاثر دولارا او آیا راول اخف الملیانو آگستان چی بیان کچھ اللہ بن کری دا کدی بیانو کرو نو بیان مکودیسا را مور پسی کی گا تخواشاتو دا خلقو چھتک زیبی کلو شم دا تنو اوہا کسانچی ماندر آری پا خیراتو او دوی اخبر رب سارا مخلوق برابر آئیو اوہ رای شئی اول علماء واج حرام کری دارا بستاسو بتاسو شرک مکویا واس رئیسو دا اللہ حرام کرے مور اپلا رس رحسانو کوئی بیستی مکوی موغشنی اولاد دلو گینا اللہ حرام کرے موری زغدر کو تاستا ہوئی تا منزدیکی گئی بیائی آئی تا آج سرگنی داری چوئی پوٹو موجنیو تن آج بنکر اللہ مگر بھاکو دا حکم کئی تاستا اللہ پا دی خامکاتا ساکل نکارو آگ لئی منزدیکی گئی مال دی اتیم تا مگر با خسلت چاوال خستا محضوری پا گی کئی ترہی چورسی گئی مضمدوار دو مر تا اپورا کئی او طول پا تکلیف نور کوئیو تن تا دا اوس برابر لیکن کله وینا کوئی نو انصاف کوئی ان کوئی اخبالو وو عدد اللہ پروالی کوئی دا حکم کتاس دا اللہ پا دی پنواف لئی یقیناً دارا لارو زمانی گا ورپسی کتاب مور پسی کی گی دو کنو لارو نو چنگ ونگ بکی تاس دارا دلار دا اللہ نا دا حکم کتاس دا اللہ پا دی خام غاو یری دا اللہ د امر ګرمه علی السلام دی کتاب پورا او پای شخص ته وزاحه تو د مرود دین او ایدا ته رحمت خام غادی په پیشېږه خپل ربی ایمان راړي او دا کتاب د منګرالی ګردو نار مبارک ورپسیږه ته دوه ویری ګای خام غاب تاسو بران مګری شي دل په راشدان وای چرالی ګل شو کتاب په جوړلو باندې زبونه بوها نو مودل سول دا وین نه خبره زګه کتاب میراولې ګو دا نو کتاب او بو مونږه ډیر دات مونږ دن کېږي نه یقین لا کله تاسو دلیل ساز رپ له او دات او رحمت سو ګډې زالمه دا جانا چې تګجیب کو د الله لایاتو او اول داینه سزا بو خلق لره چاوری زوم دات نه او سمردای جوړی اوړي دوه انتظار نه کوي مگر د جرا بشي یا تلایک یارا بشره بستا باز نه خي او راځو جرا بشي باز نه خي در بستا نو فایده نه رسې یو ایمان دا هو جنو ایمان له پوغا ایمانیا مانی یا نو کړې پخپل عمل کې ز عمل دلته نه یا نو کړه په خپل عمل کې ذیخلاص او زنکندن کې اخلاص پیدا کړي نو کار نه کوي وای انتظار وکړي موږ یې انتظار کاوه چې یقینا که ځان چې څنګه خپل دین ووډه ډلې ډلې نه ته دوی ته دوی نه پیسې کې یقینا فزلو زی الله ده به خبر ورکړي دوی لا پاي دي او کاون کې څوک جرګه پته وېد ناغل دې بشمیره درځي لاسو باندې نو بهش میر درجی ازو جراو په نو بدلانه شوړ کوله مگر داغه واندي او په دې بځلمونه کړئ شی اوایا هدایت راکړي ماتا دلاره نيزي هدایت راکړي ماتا رب زما دلاره نيزي دين مزبوط دين د ابراهيم چولاو پتا وېد نو د مشرکانونو اوایا مزما بدري عبادت زما قرباني جن زما مرغ زما نفوتا وان دا پا دا اللہ چه رب نشته مخلوقاتو نشت دا او پریماتا مر شویرے او زیم اول د تابیدارونا او آیا بید اللہ نا طلب کن بل او دا رب دارتو نکا یاریو تان مگر پارے دا بوجو بار نوچه تا یو بار اچه تا انکی بار دا بلچا دا استاسو رب دا رفت دی وافس کی دل استاسو خبر بدر کې استاس دا چې وی تاسو اختلاف کې اللہ ازاد دے چکا رسول اتاو سلالا یو بل بسیب دنیا کی اچھت کری باز تاو سو درجو امتحان آخلی تاو سنا پاوشی کچی در کلی تاو ستا کہ اونمان دا نعام مصلا این ربکا سریو لقاب یقین رب استاد سر عذاب والا عذاب دلدر کی اکودی ماندہ نعام مسله و این اول غفور اللہ دے بخون کے میرے بان تول گناہوں نے بے معاف کی او دا عاشرہ دا مغفرت دا اللہ دے گناہوں نے معاف کی وَإِنَّهُ لَغَفُ الرَّحِيمُ اللہ دے بخون کے میرے بان نصرت مجتمل ہوا فو دو اصول بانی دو ایسے اولی کے رد دشتر کے اعتقادی دو ام دغه ترڅو چې موږ یو دغه سارا ترته یو تن جوړ کړو دا وروسته دغه یو ځای به وي یو زړه وروسته یو چکن حکم راو لگا در حکم در رب العزت اتباعو کا در حکم در رب العزت اتباعو کا او درئیم تسلی زرمو تنگو فدی دریو باندې باندی سرغیت اتباع در ما کا فدی بانی واقع ذکر که دیبلیسو ابلیس و گوړه د تباڼو کول د ماون زلا نو تباشو رظیم شو اورد شرک د پارا واقعيات د بيار مسلم ذنو هاتو هوتو زه صالح علیه السلام دلو یوځرو یا قوم یعذ الله یا قوم یعذ او درې مسله ظلم تنگو پدی ذکر کړی د موسی علی السلام وګوره قدم په قدم تکلیفونه دی د موسی السلام خو زړه یې نه تنګ کړي نو توری زړه تنګې نو ربط مخ کی سر مخ کی صورت انعام کی اول حصہ رد شرک اعتقادی دوئے میں که دے فعلی ہو اعلاف دمائی دیگوانی اول کی رد شرک فعلی دوئے میں که دے دے دو اجنمت تسل را را یا مخ کی صورت کی اشباق واقعات ذکر شو اشباق عقبات چار دویما د مو کنه او پجې سورۃ کې اشباق واقعات ذکر کړي او الک قموا عقبات او د دې واقعات سره اړیکه لري التا ولا عقبا کتاب سطولا ردلتا ولا واقع ادا دن علي سلام نو علي سلام ته گمراه وي التا ولا واقع وا ذېموا ولت سبینا سبيل المجرمين تا کا چول سبل شه دل درزنه دلته ذېموا واقع ادا د صالح عليه السلام صالح عليه السلام ته بي وقوفل ته په خپل نه پويږي تستوائی تو آل تا دریم واقعه وان چیستا دو مناظری منو دل تا واقعه دا دو سالی علیہ السلام نو آل تا اشپگ واقعات وعقبات دل تا اشپگ واقعات دارنگی سورت نعام کی نعم نقام, ذکرشیو, کے. سورت رب نعم نقام ذکر شیو پنځه صلیت تم کې پدې صورت کې هم رب له عزت نعمت نیقام ذکر کوي نعمتونو د ازابونو تذکری کوي دا رنګه مفتي سورته چې ختمه ده یوصل 25 بیتونو اخر کې ویلو ان ربکا سریولتاب وَإِنَّهُ لَغَفُورُ رَحِيمًا انہا دی صورت یوسل ووش پہ اعتمایتا اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِوْ لِقَابَ دا ووش پہ اعتمایتا سریع لقاب او لا سریع لقاب بستشلام زیاد کرے گو سورت آراب تو سورت آراب تفصیر دوئے آیتو براغذی الديوس ان پنجيش بيته اځلو اخر کې ويلو ان ربکا سريو له تاب د دويش بيتم جوي ان ربکا نو سريو له تاب او په دې سرت کې ذکر کوي د بدمعاشانو چا چې بدمعاشي پروا دا نمونو ته وګوره چیز رب خکمی نو مانا لے اول بدماش یولسم آیت کے فَسَ جَدُو إِلَّا إِبْلِيس نَلَّا حُکُمُ مَنَا مَلَائِكُو وَيْنَ مَنَا إِبْلِيس ابلیس بدماش ابلیس بدماشی اکڑا یوکمش پیتم کے دو مڈالا ہے قال الْمَلَوْا من قَوْمِي اِنَّا لَنَرَاكَ فِي زلال مُبِين لُو قومِ نُور علیہ السلام بادماش توا ہوئے زنو علیہ السلام خبروان ریدلاء دعا درم بادماش ہو اشپکش پیتم کی قومِ هودو قَالَ الْمَلَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِي اِنَّا لَنَرَاكَ وَإِنَّا لَنَذُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ژړلره ما خندلا بدماستا چالو د سالې اسلام خبرونه اوریدلې انذار اويان کې قال الملأ الذين استكبروا إن بالذي به كافرون فنزم بدماشه دا قوملوت, قوملوت علیه السلام وما کانا جواب قومه دعا الا ان قالوا اخرجوهم من قریتكم انهم اناسیتا طحرون اشپاگما اغا قوم شعیب علیه السلام قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجن جنك يا شعيب و فرعون يوسف درم ثم باثنا من ثم باثنا من باجي موسى بياتنا الى فرعون فرعون ته موسى عليه قوم یاکفون ایف سو اشتیس یوسل اتدرشن و جاوزنا بنی اسرائیل البحر فاتو علا قوم یاکفون علا اصنام اللہ اوم چاہی مجھواری کولا او نہم اصحاب العجل چھ دستی پر استشکرو وَتَّغَذَا قَوْمُ مُوسَى یُسَلَ اَتَسَلِحْتَمُ وَتَّغَذَا قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعَدِي مِنْ حُلِيمِ عِجْلَانَ جَسَدْ دَلَّهُ خُوَارَ چاغی اصحاب العجل چاغی دن سی برسته شروع کرو اولا بدماش ترل موسیٰ علیہ السلام حکومت ترته ورته فوجهلې و چې دا وظیفه وای هغه بدل کړ افسه کا شوټه وایز قیل لهم اسكتوا ذلکریا وقلوا من يعس شیطون وقلوا حتاتونا او بل بدمع سره دل یولسم چاغه د خیال پروزه اخته شروع کړو واسآلوم عن القرية التي كانت حاضرت البار ازیادون فی السابت یهولس اس دولسما یوسل پنزو اویان کے واتلو علیه امنبال لذی آتینا ہو آیاتنا اغبالعام بنعورا تورا تکول یا او اغیر ایلو وی دمو سال اسلام خلاف وایا وی سنگ باواما فا اغیسو توفا ور کرو نو خلای کلاو کرو نو رب العزت دا غا جب اویستو جب اویستو دا اول کسو کو ایبلیسو آخر کسو گرے مولا وی چوران شنی دیتن جوشنو آخری چوران شنی دا غا تنجوشنو زہن ابلیس وران جنو دا شهیدنه جور شویده بلعاما دا دولث بعد ماعانه نمونی وګوره څنګه الله تبا کړه څنګه سو لام میم صاد المسير الی کتاب ونز الک مربیکو راتلن د الله کتاب دینو الف لام میم صاد اب جدی که ایک سو اکاستر جوڑی گی یوصل یوش پیتو آئی یوصل یوش پیتم باندی اسلام چین طرح سے دلے آئو پیوصل یوش پیتم بیا فقاو کتابون لکلو کتاب الاموال دیمام یوسف چیمال بسنگ تقریم ہوئی دارنگی کتاب الخراجو کتاب الاموال تو ابو عبیدہ اداری قاسم بین اسلام کتاب الی بیاب پر اسلام کیلکلی شیو یو سل یو ایش پیتم دنیا کی اسلام ورسی در چین تا اسلام ورسی در علیف لا میم سا در اگر یہ بس اکتر سورت میم سا دن کو یو او یو کارو پوی نا الیف لامیم صاح ایک سو اکا سٹھو شمیر بیو او ایک سو اکا سٹھ کے اسلام چین طرح سے بیا دنیا گھٹ گھٹ تے اسلام ہو رسید اللہ خب ہوئی گی دیدے کو مانا کتاب انزل علیہ دا کتاب دے جرالکل شیطاتا او دنشی اسطاپ سینے کی تنگ سے آتا تنا زڑے تنگ لے کی گورا فلائے کون فی صدر کہا را جو او دنشی اسطاپ سینے کی تنگ سے آتا فلائے کون فی صدر کہا شکران ہو لی کو صدرہ زرمتنګو چې خلک دې درو نسبت کوي فلايق فی زدرج عراجو متنګو زړه چې خلک دې تکذیب کوي پروا ما ساته چې ارو په یره به دې زرا بندې د پاد مومنانو ورپسې شي دا کتاب چې را لګلی شوی تا اوستایځ او ضرب دې طرفا مورب شي کیږي بيد الله دا من دولی اولیاء لگیئی پنه سنکی و کم من قریت احلقناها فجا باغتنا بیاتانا سمرت کلونا منگا حلاق کراگی لارا نراغی آگی تا سمگا زعاب نحلاق مخی کرا زعاب روز تراگی نا احلقناها حکمانا منگا فیصلہ اکرد آگی دا حلاقاتا کو کون فلانه کری ته وای شي فاجا بازنه فلانو نو رسید ارې ته بادشاہ نکل کئ قانون جوړ کئ نذر ته پروانه راشي د گرفتاری دا رنګي اجا بازنه فلانو غزاب یا احلق ناها منگا ارادا اکڑا داغی دا حلاقات منگ ارادا اکڑا دی حلاق قوم نراغی دا عذاب زمونگا اشپی یا دیو آرام کون کی پروزی که قائلون دا قائلولین قولنا مانا وینا قائلولین مانا آرام دیو آرام کون کی پروزی که پس نوہ جہد دوی کله جره دوی تاذاب زمونګه مگردا چوی دوی موږ پس موږ تاسو څخه د خلکو ناجل لګل شر دوی ته انبیار وم سلامو چې تاسو د انبیا او رسالت منلو وکنه او تاسو بکو د لګل شرونه چې تاسو اداګی د رسالت کړه وکنه انبیاءونه به تاسو کو چې تاسو رساله ادا کړو حق او قوم نبی تاسو کو تاسو مننه وکنه یا موږ تاسو کو دا خلق نه چې رالي غشي ودويته چې انبیاءو عزت اکرام کړو کنه او تاسو کو دلګل شو چه تاؤسو پو متنبانی شفقت کروکانا او شفقت ادای چه بیانو کی پس من با بیانو کو پتیبانی پیلم نیو من غائب او طول بای پده واقعی حاق طول بای پده واقعی پورا حق پورا درچه عمل پورا پورا بیتلی لیشی پورا پورا بیتلی لیشی والو جو نو یو مایدن او ټول کیږي وسنګا نو نه کای با یو څا په دې کې واچول او با دای ببل څا په دې کې واچول شي نو داسبا تلل شي نه یو کې بدای بل کې ټول بشي اوس هغه نه کای او خو صاحب سم ندی نو سن به تللشی بیا په ته بار د صاحب فعال اعمال هغه صاحب به تللشی پرچه به تللشی شو نو پرچه د نیکای د باندې لگا حدیث کې د بتا قراضی حدیث به تا کا یسر لا نور شي او هغه دې لوی سٹامن دی دیو مسترابي الله ووای دغه یو چټشتې اچک به راړل شي یو طرف ته هغه چټ به کې ودی شي خپل طرف ته ټول سجلات هغه بل لاڅو چی هغه چټ بدل نه شي چې په دې کې مسله توحید الله الا اله یا اعماله تللې به اعمال بطلل شي چاغه اعمال نه باج جوسي جوړ شي اعمال نه جوسي خ عمل نه خ جوسا بدن بدر يا اعمال بطلل شي په اعتبار دا اشخاص او اگر عاملين بطلل شي چا څنګه عمل کړو جنا کار عمل کړي وزن به سپک وی دا عمل کړي وزن به درن شي دا سري او طلب يوي گړي لري وي نو باج هر عمل د پرځان له تله ها لکن قول مختار دا يوه تلبيد ټول اعمال د پاره نو توا چې قول تليني بیا چينيش د دلایل په یو سکند نو ځ خپل عمل د الله په کار باندې موقعه اسکو اغا الله چې په یو سکند کې د ټول دنیا ل رزق ور شي اغ الله زه ټول اعمال ته اخبر کار د الله کار کې فرض زه تا پس کامیاب او ټول به پداوخه پورا پس او تو کو جته را نشي ټول ته دې کيده نو دې کامیاب او او کو چې شکشي ته دې پس دا خلق ده جنوخسان کی واچه اخبر نفسونا پس اوب دا اجتریوز زمان پایتونو با انزا سیکنون من زایتر کرو تاؤسل رب از مکی من گرزور تاؤسل رب پدی کی گزران لگی شکر من پیدا کرو تاؤسل بیا محشکل جو کو استاؤسو بیا موږ ملائکو تا سجده ہو کئی پا طرف دا آدم پا طرف دا آدم سجده ہو تاقیق مړ سجده موکه بقره کې کړو وا فر سجده الا ابلیس نو سجده وکړل ملائکه مګر وې نه کړی ابلیس نو د سجده کوم کو نه نو بیا څه وکړو زه الله پیدا کړم کالا ما منا کالا تجود نو ی الله کرتا لرا چ سجدا دیو نوکرا جا درته چ سجدا موکو چ ما درته سجدا وکا جا را وبالله جنکا ول دو سجدی جا مې کړی د توعد کل نا کله چې ما درته امر کړو نو یې زين وره د ولی دا ز پیرا کرندو نا او تا پیدا کړ دلرا دا خاورونا وګرووایتو بیا څوکرو وداغه د نس په مقابله کې قیاس وکړو ائمرهموم الله د نس په مقابله کې قیاس نه کوي د اغزا کې قیاس کې جنس نه یا د نس د تعید د پارایو اخري خبره کوي بل دغه قیاس باطل دی فاسد دی او دائم مول که اسهیره دو دو قیاس فاضت دے خیر تے گردو نال تے زرغونی کیگی اور دو بغڑوں سوزول کے ختمول کی فائدہ مند فا اخور اڑا قاغه خر پوی گنا ابلیس دن اچ در زمین پن ہا شو اڑا روز مکہ کے دانی پڑے شی اوپر زرغونی وشی پزم کے این مو این مو قیاس اغا مظهر بی در حکم شرید پارا مصبیت نوی اللہ تا جو دو کلچه عمر می کرو تا تا کلچه عمر می کرو تا تا نوی زیم پیدا کریم دور نا او تا پیدا کرد دل را دخور نو یلا خوش اد دین ز نو به تعالرا نو مناسب تعالرا چې لوی کله بدی کی ودا سید زلیلنن سید زلیلن اړری و ذلت کار یو کړه اړجو نه منل وی نو یان ذلیل لا یم یباصون رې ماتا ترا ورځ جوړیب پورت نوی الله یقینا ته د مولا تو کړښونه وای الله نوری وګره الله د قیامت پر خدای جون غوارم الله عزا وڅا جون دی زه سبا گئی نووی ابلیس په سب دا اجزاء تنکرام روی رجل اذا فسد عيشو عيش خراب شي نووی ابلیس په سبب دا چې تاسو پریشان کړم ځکه کېنم دوی تاسو په لار نغه باندې سرات مستقیم ته بولاړم نبی پرېږم زه قرانته بیا بارات تلکم دوی ته مين پای دیم مکه دې دنیا مکه دې د قیامت متعلق شوګنه به یی بګنه به یی بګنه وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَرْضُ الدُّنْيَا دُنیا سوزونی کې با زړه ولاګوم دُنیا سوزونی کې با زړه ولاګوم دُنیا ترور لپاره رغبت ور کوم وَعَن أَيْمًا وَعَن أَيْمَانِ مَا او پسن تر اف دونی دنيو کو تر اف باندې بجو طرف ته بیا مو او نه ما نی مو سم طرف دوزی دنیا وان شمال خلبي مو اورو خلف شمال یلی پاره طرف ور اعظم طرف دوزی او پشا دوزی پس سم دوزی پاورو دوزی کړه شو نه مخه ته وګوري جاما تا او کرا نلو پشاب کوکراو الگام زوری کار پیدا شوی عجیب بیتنو وانا ایمانیم پودری بہیل ہم سمچی سائکل اتاکتای وانا ایمانیم وان شما ایلیم پاڑو لے طرف دو جوی او لے طرف تا دنسان زرے زرے کی بغا سوسی آجم سرے اس تا دنوی مارتا بغا تسا کے چیزی پو برغز بکینی او یختی خیخ پیم بی کمبل واچو دا خو اولی دیشی اکتو مون کلو پاکی خوبم که آو کلو پاکی او کلو پاکی ساوری آوری دا پا دی کلو از دیکی گی چتاک پیم دکر لیو دا تو تلک نکنو قرآن تا کلو از دکرو داغبتو زنگونونا ماتے پاودسو دیر پا دبو او قرآن تبا بوری اے اللہ اسمال راولی ازدکی او کم حدایت دفار اللہ در حالی گلے لے حدایت راتا کی علی کیی کنا پوشوی اغا کرکت چیوی اغا پردو بلی آوری لیکن وی پدی گزارا مینی که پدی چیوی که بور ما اوری چې څنګه سوبال راځلا صحیح چې زو پر جګټل نه نه دغه په کرکټ په لوبه باندې گزاره نکړي اوری نو قران ته خپل دایو ولې د جزا پکې ثوري دا کمبل په مخواه چوما او راو باندې نو بیا د کرکټ چغوري نو کمبل په مخواه سترګې پټې کنه بیا و را کنه هغه که په سترګې نه غوړي نور مې ربان د اکل کې وان شمعلېم نبه ممیت دې د دنیا مو واحدین شکر ګزاروبه کې نه وی شه ګمان نو ورته ګمان نکرو خو هغه رښتې د کله نو وی وزادت دین او الله وزادت دین او په و ژ کتابدار وستا مزوومه بچیا مدھورا مدفوعہ متروھا متر مترود و شړل شیہ بچیا ژ کتابدار استاد دوینا ټبکم جان نوم وتاو څوکولونه واه دا موسيقى سنگ چی خوخ اصطاق دعاو من از دیکی که دعا ردی و جتاکن از دیش ہوئی شو براد اکم ایک اون کنن او تحفیر منگ مخیقل بکره که بس واس واسا واچو دی دعا لر شیطان چا افکارشی دعا رکتا لیوب دیا لام دا تعلیم نکو دی دا پارا چا افکارشی شیطان تا زپا تواچد آگیل نوری جامازی لام دا قبت ل دول الموت و ابن للخرابی تیار وکړamarو جوړ کوي کورناده پاره خراب وولو نو خرابونو خصوص نه جوړوي مطلب دا جوړ کوي انجام بداشي چې خرابی کې بعد نو وسوسه واجو انجام بداشو اخطار شو ډول ما وریانو ما هغه چې پټ شو من ثواب ما دو دواو دا یا زین روان من ثواب یما دواړو ز بهزتاین اوه نرمان کرتا ثواب رب تاسو دواړو ذری وینینا مگر دا چې شیبه پرستی یا شیبه میش پادگی دونکی سبګونو کړه جو اوتار زین تاسو له دواړو ذخير قرآنونه فدللا ما بغرور نرا کوز کرا دي دوار لاره په سبب د دوکا ور کولو را کوزون کې لاره بس کله یوز د خپل دوار غوونه اخطار شو دوار وتا سوال تو ما حیا زین دوار وو یې بي ست دوار وو واتفیکایسفانی ورق الجنه شروع شو دوک ټول به په ځانونو پانی د جانا مطلب څه شو مطلب دا چې اغویته الله ویلو دیول ته منځه کې گئی نو آدم علی السلام اراده نو پیرا ده هغه پرې شکې فروټو دوه تناوولو کړو تاسو ونه دیو این حدیث کے راجی نبی علیہ السلام شکور ترہا تھا تپوس بے کور انہا لکی یاش واشیدہ وکم زینرہ دے از دانچ نکمی تپوس نو کرے انہا تکلیف بانی مبتلا شیو تپوس بے نبی علیہ السلام کولا تپوسو نکرو آدم علیہ السلام نو اللہی اوزائی نوو تیدو وس دا جنتی جامه وا قان ما من نور د نور جامه وا نور جامه هغه ځورنلار نور الجامه وا چولې نور جامه ل نور الجامه وا چولې فی اوس د باغ نو سروزي نو گل پاڼه مولای ټې پر ځان ل شوګی نو ځان ل زپاڼه ما راو وخت وتفتا یف ابو بکر خصاف خصاف چچتری گردی نو خصافا پانی زن سر راجو سرکلی واغستی او سو نه اینا در تانیدار جامع لڑا نو در تانیداری جامع زی کنه کنه دا بربندی گی تانیداری جامع لڑا داری آدم در آدم علیه السلام نا ده جنتی د نور جامع لڑا دانه چه رب العزت اغا بربند کرو بیا پانی رواغ سی حیات زلنو بانیولو بولا اغا گناه نده کرو هیر ده پی نپیغا اللہ رب العزت اخفل پیغمبر ده سرسوا کئی جامع تنو لڑی کرو جامع لرکول خبی حیائی دا دیو جنا دیو جنا دیو جنا غسل خانه کې معمول د دې ناروا دی چې همیشه سره بربند نامي ځان لا پچوټي جوړول پکار دی چاغه وا چې یو غسل کوي بخښاره نه پدځي کوم الله نه حیا نه ده پکار الله نه حیا پکار دی همیشه دا معمول غلط دی چې چوټي غل سره جوړ کی چې پاغه ګل همبي دغه فقاه هغه سری ته مردود شهادت وای چې بربند نامي موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام بے پٹ لام بلو بل اسرائیلوی دبانی مارز دے عنین دے انہا دے وجنا دے پٹ لام بی موسیٰ علیہ السلام خوصو لیکو ناغا گلت باندی جامی پریو ہو دے اگا گلتی من ڈکڑا دا سی من ڈکڑا علیہ السلام ور پسیر آتا صاحب الحجر صاحب الحجر یتو گزارونه ور کړه هغه گزارونه پاګه باندې موجود وو سم هغه کومه هغه گډه باندې ابو الرحم رضوان فرمایي نو مطلب دا نو ګورې چې موسی اسلام بر بند غوځل کو سچوته اچولو او دا آزاد انسان پر ذات آزاد کی چوتې کی اخකාරی ایوب علیہ السلام چکه لا بیمار شو الله او فرمایل چې دغه ځای کې چنا بيدوبو و او اوس کا الله متا جوړي نبی حدیث کی راضی حدیث کی راضی ایوب علی السلام باندې ملخان د سروراله ناغو اګه جامه کې به جمع کول جامه کې به جمع کول نوجه جامه کې جامه کول چې بربند غوځري کو نو جامه چنتا و نه نه او چوتي کې بیاجو هغه کې به کول نو جامه لري کول دا غو دا رب عزت اخفل پیغمبر بربند کی استغفر الله دا غو یا نه سره جلسه زمه شو چې بربند کی مطلب دا چ جنتی جامتن لړا امرځامی واچلې ا باغ نو وتېدو نزان له ګل پاڼو کولا ونا داو ماربوم ما او ک تخامخه خپل معنا کینو کو په د پیرانبر بیتی به کیږي نو आवाज کو دې دوال رب دې دوال ما نو من کړي تاو دلاره دې دې ونی نا مانو چې 7000 د دشمن ځای رو نوې توا الله مونږ کمې کړې بزانونو کتاب قانونو کړو مونږ تا رام ژوندو کړو بمونګای نه شوب مونږ تا وانه انونه نوې الله کوشي باز تا دبار باز د دشمنانو او 10000 بې پزمکیو درېدل سکاتر زواخته نوې الله پدې کې جونډي اي پدې کې عمرایي حضرت عزم کی نبتاوزمی استیشائی او بنی آدم اس رد شرک پھیلی جامع اللہ را لگلے خواہیس دے آو پڑھلے پوٹی گی نتاوزلہ کئی تو آپ او بنی آدمو یقین منگا را لگلے پتاوزمان جامع جامع میں پہلا کرو چو پڑھے اس تاوزورو تو ناو خواہیس دے او جامع دا پر اس گارے دا دې نه غوډ الله نه خامغځ او بني ادم فتنې کې وانه چې تاسو له شیطان لهګه څنګه چويستو بلاره مور بلاره تاسو د جنت په سبب د وسوسه اچولو لري کولو ذوالو جنتی جامه زوالو نوري جامه زوالو نوري یو ما چاغاره شودي ذوالته انجامې انجام شو حیا دې نه وکاو بيستي یقین نه ببینې تاسو لره او دا کړ داو دا تر وځ تاسو نه ویلې اداره موږ غرزولې شیطانان سره دوستانانه ان جن شادین او الله امر هوا ایا اکنه اللہ عمر نکی پی بیعی آئی ووا ای پو اللہ بانے چنپوئی گئی او امر کئی رب زماپ انصاف قائم کئی اخپ المخنو عندہ کلی ماشید ہر جماع سخا اور راو بلے اللہ لارا خالص کون کی یو اللہ لاردین سنگم اک شکر اٹاو سر راو بگی فريقاً هذا يو دلاء هدایت ورکر الله بلداله ثابت شو باغی زلالته یقیناً دیونی و شیطانان لارت و سانان بید اللہن دیگمان که جدودی هدایت مندن او بني آداما ونیس اخبر خائصو هر جمعات سخاها یعنی جمعات تزای نجاما کزا بیت اللہ تیزی نو بربند مزا الیوم یبدو کلو و بازو فما بدا منو فلاو ایلو نان کا کل اخکارم کلگو ویسا حلال نگرم چے اور بربند توافی کهو و بنی آدم و نسی اخفل خواهیس جامع ارجمات سخا خورایس کئی جاتے مکوئی شرم مکوئی یقین اللہ شرنگ نکش زیادہ کونکو سرہ او آیا چاپنکر اے الله دا اللہ آخایسو چویستلو اللہ اخفل بنیانو تا اپاپ سوزو ندری زکوت او آیا دا پر را خلقو چیمان لارا پا جند دنیای خاص بھائی دوی لارا نا دا پر را کافی رو پر دا قیامت کی دل خاص بھائی مومن لارا پر روز قیامت کی ہم نے دے خواست پر دنیا کے دنیا کے کاثر لملائے گئے مومن لومن